asteak dira langabeziaren ondorio latzenetakoa jasaten dituztenetakoak Europako batzordeak proposamena gaurredo zein delarik egiten duten ikasketa lau hilabeteren buruan lanean egon daitezen beti ere eginduten ikasketarekin zerikusia duen lanpostu batean Finlandiako eredua zabaldu nahi dute Europa osora